Mzee upako, mwaka umeisha sasa ni 2014 na Na hiki ndio kipindi chako cha kwanza changamoto zipi ambazo umezipitia katika mwaka ule uliyoisha 2013? tatu. Changamoto, sio changamoto tu. Ya. Takuwa mengi mazuri. Taifaenye mazuri pia mganga Mwaka kabla na changamoto. Wakaf 2013. Ndaukumbuka oma matatu Dalili za wazi zilionekana Matatu za mgawanyiko wa kidini Lakini pia e, misiba ya wabid kama wawili watatu 3 wa suku nyingi watu wazima wazee ambao tumewakuta kwenye injili akiwemo sungaji wangu Elia tumuongo bitu. Ah. Hakuna changamoto zingine ambazo zote nasema ile hizi. Lakini tatu tumehubiri njiri watu wamepona, watu wamebarikiwa, watu wamepunguliwa. Basilaba tu na kishindo kwa sababu tumekuwa wengi kanisani about tunahudhuria sasa tumekuwa wengi tuitaka tulitaka 2013 kwa mpango wa kuongeza kanisa lakini bahati mbaya sababu ujenzi unashirikisha mambo ya vibali na nini bali vikachelewa basi na msimu wa mvua kwao umefika kausukumbuke chakamoto gani ambayo nimepitia petia yake ndio huyo mchungaji unakuwa unahubiri kwa muda wa mwaka mzima, kila zote na ukiwa unahudumia maombezi kwa watu siku za alhamisi zote. Na mwaka mzima bila hatujasikia kabisa ukiwa labda uko na umwa, unaugua au kama umewalika wachungaji wenzako kama wanavyofanya makanisa mengine. Je, huu sio ukilitimba kwa upande wako? Mapili zote umeubiri ukiwa au ujarika wenzako. Je, huu sio ukilitimba? azomitaka ninaumwa <laughs> <laughs> eh kwani tunamshukuru Mungu kwa mimiweza kuhudhi Jumapili zote na Alhamisi zote maana ibada mbili kwa wiki Jumapili na Alhamisi baada za maombi na mafundisho na maubili tunamshukuru Mungu sana nimehubiri zote ambishi Mungu sifa na utukufu. Lakini si wengine kwa sababu eh hizo kainza kuhubiri Njiri injili hii ya Roho mtakatifu ya mtu eh mimi napenda miaka ya zamani kwa naalika watu toka Kenya, Toka Beira, toka Ilinga, toka Moshi, Toka Uganda kusaidia, unapopumzika kidogo na mahubiri wengine na unalishwa lakini nategemea mkataba mkatabu gani ulionao na Mungu Nimin, sasa mimi nilikuwa natembea sana nilikuwa skaika kanisaniweza kupita miezi mitatu siku niko Rwanda niko Mozambiki, niko Tunduma niko Arusha lakini mwaka tano, nilipoanza huduma hizi hasa za maombezi na maombi niliamua kutulia kwa miaka kumi ndivyo Mungu alivyozungumzia niliamua kutulia kwa miaka kumi ambapo kwa miaka kumi, si nitaondoka mazabauni na nashukuru Mungu hasa nilimaliza miaka nane, sija toka madhabahu hata hata hata zipo tukia sababu za so kuwepo Jumapili au Ramisi nilizishinda ikiwemo na kufiwa Nimekufa na mdogo wangu alikufa Jumatano nikamweka mochwa nikamzika juma yani imam Jumat wiki nyingine baada ya ibada kuisha Kwa mheshimiwa umelala wacha afanye kazi ya Mungu Tupo tu Kwa hiyo ni, ni, ni makubaliano mimi na ni naziri yangu mimi na Mungu kwamba sitaondoka madhabahu ni kwa miaka kumi Kwa na kwa miaka 8 nimehimili Mungu wenye na kuumbewa watu mwenyewe. Sasa inategemeana sio si, si ukiritime inategemeana lakini pia hata katika maandiko hayo moja. Kile hata katika maandiko pa wa Paulo anamwambia Timoteo usiwakaribishe watu usipokuwa wenye nia moja na sisi. Miongoni mwa sababu makanisa mengi kuyumba ni kukaribisha ubiri Kesho mbiri huyu anahubiri hiki. Ngiaambia uKristo ni kwa na imani anakuja mngikishanafuta hata ukio na imani kama na upendo wewe Yesu Kristo anakuja mwingine kani anafundisha ibada ya kusifu na kuabudu anakuja mwingine e, e, e, Kristo sio kuabudu sio kusifu sio kuimba e, Kristo kwa hiyo unaona watu wanayumba hawajui kipi santio ukristo, kipi si ukristo. kwa kama nakaribishana basi lazima ngue nia moja mafundisho yetu yanaenda yana, yana, yana hivyo kwa hiyo sio kilitimba ni mpango ni, ni, ni naziri yangu kwa Mungu kwamba si nitaondoka kwa miaka kumi. Nashukuru Mungu miaka 8 ndio bado miwili. Maliza miwili basi. Kama nitapata kibali kingine nditaambia Kadesh baeneo mzunguka sana. Elekea kaskazini basi. 2016 tutajua. Bado sijaama katika mwaka tatu. yako mengi ambayo ya yaliivua isi mbalimbali Kuhusiana ulima na ulimaza wako. Na baadhi ya uhubiri wenzako kutoka Nchi moja hapa Afrika kuhusiana na mambo ya ugaidi wewe ukasema na kuatia moyo watu juu ya mambo ya ugaidi je wewe unaweza ugaidi kama huu katika dunia yetu hii ugaidi ni tatizo la dunia sio la Afrika Mashariki Kwa umesikia juzi urusi kupolipwa Beiruti kule lebanon kupolipwa mpaka waziri wa fedha wa zamani amekufa ni tatizo liko duniani sasa la ugaidi. sio tu Afrika mashariki. Na alishababu hata juziumesikia vijana kule Tanga wanajifuza mambo ya ugaidi polini na mabomu mabomu. Kwa ugaidi hatuhitaji kutabiri kuhusu ugaidi. Ni kitu kipo. E, ukiwambia watu Afrika Mashariki italipuliwa mabomu unawajenga watu hofu labda ungetuambia stale na siku fulani watu Afrika Mashariki mjilinde kuna magaidi ndivyo alifanya elisha elisha alikuwa anafichua majeshi ya maadui wa Shamlaambia wa Israeli usipite huko na wa sasa ukiwaacha watu hewani tu una nabia hauna time time frame yani hauna kwamba utatimia siku fulani katika mazingira fulani jambo hili kwa hapa watu hofu isiyo na sababu Eh. na sababu. Kwa hiyo katika Kwa hiyo yaidi nitatuzuruudia si si sana kuambia watoto kesho kuna majambazi wanakuja hapa. Ni wewe jenga mazingira ya kulinda watoto wako. Au mnaitana watu wazima mnazungumza kama watu wazima kesho kuna majambazi kimisuambia watoto. Eh, kwa kuna maneno ya kuongea zalani kuna maneno ya ku ya. Bila katika mazingira haya semeni hivi. Asingilasa mwenyewe ukisoma zile vitabu vya Selemani na hekima maana unabii kachake ni kujenga sasa ukiambia leo kesho mtapigwa na mabomu tatekwa na utwambii lini na sasa tunaweza hapa hapa sasa vijana ndio wanaishi kwa emotion lakini watu wazima kama mimi naishi kwa fikra na fikra inajengwa katika misingi ya bibilia kama unatoa unabi wako kwa ufani na Biblia sio sio sisi Biblia itaukata. Lazima unabii wote ufanane. Aliusupotiwe na Biblia. Eh, kama unatoa nabii ambao Biblia haisupotiwe ni mganga tuwa tu akienyeji. Tuachiane na masuala ya mambo ugeiri, ya gairi. Turudi kwa upande wako. Tukiwa natumebaki ndani ya mwaka 2013 mwaka ule Tumekuwa watu wengi wakipokea uponyaji, watu wakifanikiwa katika biashara, wengine kupata magari, wakina mama kupata watoto kutokana na maombi yako na mafundisho yako. Je wewe kama mchungaji mzee upako unapona haya yote unapata hisia gani katika utumishi wako? Nafrayi. Kwa sababu kwa sababu unapokuwa mtu wa mtu... mtumishi mtu... mtu wa Mungu mchungaji una malengo. Biblia inasema taifa bila maono limekufa. Kwao unapoomba Mungu mtu... bariki watu wanabarikiwa kwa sababu ndio unadhihitisha kipaji ulicho nacho na uito ulionao. watu wabarikiwe wao na maisha mazuri, wasomeshe watoto, wawe na afya njema, na kweli wanabarikiwa wanadosa. watoto wakifanya kazi ya mikono yao, Wakiangaika kunakule isiyo bure, wapate angalau chochote ili waweze kutawala maisha yao na kisha Mungu napata utukufu au binafai sana naapoona watu wanabakiwa watu wakupona nasikia amani na namlisha Mungu sifa na utukufu Antonus Sikewo Bado tumekufuatilia sana katika mwaka 2013 na nyuma ya hapo takribani kama miaka 30 sasa unaoelekea mwaka wa 31 katika huduma yako hii ya kuhubiri habari njema ya mafalme ya Mungu bila kubagua ubagu imani dini dhebu unakuwa kumwazi sana katika mafundisho yako vipi Si na kama hupo kinyume na imani ya kilokole? hata na Rokole Mungu mwenyewe sio mbaguzi anawapa jua wote wazuri na wabaya naona <laughs> bwana Mungu mwenyewe hana ubaguzi Hakuna mvua ya waKristo hakuna mvua ya Uislamu hakuna mvua ya wabuza Hakuna mvua tu ya waHindu mvua ni mvua ya watu wote Eh, na sisi ni na na, na, na, na kama watumishi wa Mungu ni chapa ya Mungu. Eh, kama unaweza kumsaidia mtu, msaidie tu. Imani yake atajua mwenyewe. Kwa hiyo atawi bila na sema msimbabue myunani wala biahudi. Eh. Bana sisi sote kwa ujumla wetu ni viumbe wa Mungu. Viumbe wa Mungu wote. Na wote kwa hiyo, si zani ka kwamba mtachangaa kwa ni sababu ya watu atakuwa na matatizo yake. Za upande wako mwaka mzima 2013 uko kisikia sana katika ibada zako unaongelea masuala ya mitume na manabii. Kwa upande wako huoni kwamba kama kana kwamba unaingilia uhuru kwa guru kwa wengine. Je, unaamini makanisa mengine au Kristo ni wako wako tu ambao tunauona? Na kama unaamini makanisa mengine je, mbona hamna umoja? Wa ya watu huyu kama yeye mwenye makanisa makubwa. Uh, Kimsingi siingirii huduma za watu wengine ile nafundisha Wala siingirii kwamba mitume na manabii ile nafundisha, nafafanua. Kwa sababu pia sema Yesu alipopaa aliacha huduma tano. Mtume nabii mchungaji Kristo na mwalimu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke na kujenga mwili wa Kristo. Sasa tunaweza tukatofautiana tafsiri mina amini kwa sababu mimi naamini kwamba mtume sio mwanzilishi wa huduma bali mtume ni mwanzilishi wa imani. Imani hii ya Ukristo au ya wokovu yaanzisha mimi wako alioanzisha mimi ni kalisi hasawe leo ukabahatika ukawa rais wa Tanzania uweze kujiita muasisi maana mitume ni waasisi ndio aliyasisi ukristo kwa maana paulo anasema umejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii au msingi nimeshaweka nyewe jengeni tayari baba zetu wale mitume waliweka msingi. Kwa usisi tujenge. Tujenge vipi? Tuwafundishe watu. Tuwalete watu kwa Yesu kwa njia ya huduma ya Tuwafundishe kwa njia ya huduma ya walimu. Eh, tuwachunge kwa njia ya huduma ya uchungaji. Naelewa? Kwa hiyo mimi lusekero anton nikafungua huduma yangu mahali naita tu Gospel spread nina nini? hainipi sifa mimi ya kuwa mtume kwa sababu ninachotenda mimi nimekikuta baba zangu wanatenda ila mimi ninatumika chini ya mamlaka ya ya mitume kwa hiyo unakuwa we pengine baba yako alinunua nyumba wewe ukalisi we sio mnunuzi ila unailisi ile nyumba unalisi ile nyumba kwa mamlaka ya mnunuzi yani mamlaka mnunuzi ya mnunuzi yanakulinda wewe kwa mamlaka ya utume tunayo mpaka leo maana ndio ambia kanisa kwa sipingi si nafundisha. na hivyo ndivyo wanavyo ndio maana makanisa yote duniani yakiamua kwenda Rwanda kupeleka watumishi wa hawa hawaiti mitume wanawaita wa missionari eh. kwa hiyo mtume si huduma si mtambuka lakini nabii huduma ya unabii paka leo inafanya kazi paka kesho ila vigezo vya kuwa nabii vingeatiwe isi kuwa nabii ni jambo holela tu na wewe tu kaamka asubuhi kwa sababu ulitabiri basi wewe ni nabii kwa sababu kutabiri sio sifa ya kuwa nabii kwa maana watoto wa agabo. watoto wa Facebook kwa sababu tabii cha mitume ametume wale mabinti walikuwa na roho mtakatifu hayitabiri na maandiko yanasema siku za mwisho watoto wenu wote watajaza roho mtakatifu na mabinti zenu watatabiri kila mkristo mwenye kipacho roho mtakatifu ana uwezo wa kutabiri sasa kati ya kutabiri na huduma ya unabii sasa bakaleo Mungu anaona yajali sasa man, manabii wa sasa na wazamani zamani manabii wa sasa wamewekwa chini ya mabano ya Biblia lazima unabii wa sasa wote udhibitishwe na Biblia upimwe na maandiko. Kina Isaya wenzetu kina nani? Kina... Walikuwa hawana Biblia. Kwa kulikuwa hakuna cha kuwapima, matokeo. Na hata matokeo kutokea Musa alisema. Lakini muangalieo nabia akiwatabiria, je anawafundisha kumwacha Bwana Mungu wenu? Kwa maana tumeambiwa siku za mwisho watatokea manabii wa uongo. Na kila loo muipime. Sasa ukifundisha huduma tano zile na utendaji kazi wake kinyume na mwingine hujapinga Ndiyo maana kuna Ukristo wa aina nyingi lakini wote wa Kristo tunakaa pamoja tunazidi kuishi tunaheshimiana mimi si mimi si morave lakini naheshimu morave mimi si msabato lakini naheshimu wa sabato. wengine eh. wanabudu Jumamosi mi Jumapili kinaniambia wewe una budu mapini na mimi na sababu zangu naye anaweza kwake kwa tokubali kutokubaliana bila kupigana tukubali kutokubaliana bila kupanda chuki maana kutokubaliana ndio ishara kwamba sisi ni binadamu kwa maana binadamu wanatofautiana binadamu bila mawe lazima tofautiane lakini wasiharibu amani yao ile amani ya maeneo wanao kaa e, kwa hiyo unasema unaamini uchristo mwingine ndio mm -hmm. mimi naheshimu naanisha sema naheshimu sana uchristo huu hata leo nilikuwa na naangalia na historia ya Ukristo. TV moja ya Marekani ilikuwa inaonyesha Ukristo alikotoka. Ukristo umefika hapo leo kufika. Kumbuka una miaka 2000 hadi 2000 Ukristo. Hakuna kanisa duniani la Ukristo ambalo lina mchango kuleta Ukristo hapo mfika leo. Kila kanisa lina